Soalan pada surah Al-Kahfi uh, kalau, kalau Tuan ikuti saya punya penerangan Sebenarnya kadang-kadang saya deliberate sampai ke setakat tu Apa yang dikatakan Man'iwat Man'iwat ialah Apabila baris dua di atas beralif hmm, Kena faham Bila saya cakap tu kena faham saya, saya cakap apa Baris dua di atas Dan ada alif Dal alif dua di atas dan alif dua di atas ban, jim alif dua di atas jan dan sebagainya termasuk juga hamzah alif dua di atas an bila wangqaf dia jadi man'iwak dua harakat jadi ba man'iwak dua harakat dan man'iwak ni juga lah spesies spesies mak asli dan man'iwak juga melibatkan baris dua di atas dengan alif maksorah atau ya maksorah Iaitu ya yang tiada titik uh, tiada alif kecil mak di atasnya biasanya dia jadi alif dia berfungsi sebagai alif maksurah atau ya maksurah sama aja apabila bacaan selepasnya itu atau kalimah selepasnya itu ialah hamzah wasal maka alif kecil mak tidak diletak atas ya itu yang tiada titik itu pada ketika alif kecil mak tidak diletakkan atas ya yang tiada titik itu mak ya itu dia berfungsi sebagai alif maksurah atau ya maksurah yang apabila diwakafkan, jadilah mad iwad dua harakat macam tu contohnya daripada bacaan uh, subbihismarabbikal ala tapi di situ bukan lam alif di ataslah ya subbihismarabbikal ala kemudian allazi khalaqa fa pada bacaan wasal, sabihis marabikal a'la alladhi khalaqa fassawwa. Pada bacaan waqaf, sabihis marabikal a'la. Situlah lam alif maksurah atau ya maksurah. Baris di atas la. Pada ketika itu, ya yang tiada itu ialah berfungsi sebagai ya maksurah atau alif maksurah. Kenapa tak ada alif kecelmat? Sebab selepasnya Hamzah wasal. Untuk membolehkan dibaca wasal, atau dibaca sambung Atau dibaca terus berjumpa dengan Hamzah wassal itu Maka alif kecil kecelmat tidak diletakkan Tetapi Bila mana keadaannya uh, Di atas Ya yang tiada titik itu uh, Tiada alif kecil kecelmat tetapi ada baris dua di atas Maka ia berbunyi lan Macam tu Dal ya itu dia berbunyi dan Bila waqaf jadi da maniwat Maksudnya maniwat juga melibatkan Baris dua di atas yang menggunakan alif atau ya maksurah seperti dalia, ya. sama juga dengan mim ya tiada titik baris dua di atas yang man itu jadi ma lam ya tiada titik baris ya tiada baris di atas yang man itu jadi ma lam ya baris dua di atas ya ya ma lam ya tiada titik baris ma lam ya tiada titik baris dua di atas yang man itu jadi ma lam ya tiada titik baris dua di atas yang man itu jadi ma lam ya tiada titik baris dua di atas yang man baris dua di atas yang man dan satu-satunya manaiwat hukum manaiwat juga, tapi tiada alif ialah Hamzah dua di atas Al. Ia dibaca dengan manaiwat dua harakat bunyi A dua harakat walaupun Hamzah tu tiada alif. Namun ada juga Hamzah yang ada alif. Hamzah alif dua di atas Al. Dan manaiwat tidak terlibat, tidak termasuk tak marbutah baris dua di atas. Kerana tak marbutah baris dua di atas, ia dihukum bacaan Waqaf menggunakan urah tak marbutah tu kita baca menggunakan nama tak marbutah tu pada bacaan sambung contoh gitulah ya benar-benar rezeki pencerahan wallahu alam